السلام عليكم të nderuar televizionistë, paqe ja mëshira dhe beqaita e Allahut qofshin me ju. Mirë se takohemi në emisionin Zëri i Arsyes. Tema për të cilën do të flasim të nderuar televizionistë është karakteristikat e etikës islame dhe me mua në studio sigurisht për të bashkëbiseduar në lidhje me këtë temë është hoxha e Kremavdiju. As-salamu alaykum hoxhi i nderuar dhe mirësevjet. <të> wa alaykum salam wa rahmatullah wa mirsijet. Fillimisht nga ju do të kërkoja se të na shpjegoni se çfarë në nënkupton etika islame dhe cilat janë ato karakteristika të saj, më pas sot mund t'na i përmendni. Bismillahirrahmanirrahim Sikur qdo gjë në islam që me të vërtet është shumë e veçant po sikur edhe vet islami që është interesant si pas definimit hynor po dhe si pas asaj që e kuptojmë në njerëzit që është program jetë i cili përfshinë qdo gjë në jetën e njerëjut madje jo vetëm në jetën e ti, por edhe para lindja së ti, edhe pas vdekja së ti. Duhatë themë se islami në gërthen në vete gjërat cilat vërtet e te i kalojnë dimenzionin e jetës njërzore. E kur theme te i kalojnë dimenzionin e jetës njërzore, jetën njërzore gjithësësi e përfshinë. Në anën tjetër, unë shpeshë themë se islami është një tërsi e pandashme e tri gjërave, tri gjërave kryesore, e ato janë bindjetë, Dhe ato çka i i refer, referohen bindjeve apo besimit apo çnë në terminologjin islamë e quajmë aqida ose e'tihad. Pastaj e, adhurimet, do të thon pjesa rituale e jetës islame, ato çnë njeriu e bën për të adhuruar Zotën, për, në për të ju nënshtruar, për të shprehur nënshërimin ndaj tij në kuptimin e ngushtë fjalës, por arsyesh edhe edhe edhe, edhe ajo tjera i referohet apo i përgjigjet në nështrimit nda i Zotit, edhe e treta është etika apo raportet ndër njërzore nga se raportet ndër njërzore kryes ishtë, do në thot, i, i, i shkoqit edhe i shpjegon etika islamet pra etika është një etreta i islamet jo, do mësë doshmëris të i referohet, do në thot, me, me sasi një tretës, por gjithës si është një për i tri shtyllave kryesore që ishin besime, adhorime dhe dhe sielja, apo mirë sielja. Në mes këtyre trijave, edhe pse e përbënë të njëtën tërsi, egzistojnë kufit, gjithse si, mirë pa ata kufit e në gatit pavrejtur. Kështu që nuk mund të adalojsh vetën kur ike nga kapitulli adhurimet dhe kalove në kapitullin e etikas. Për qëfar arsuj e them një gjatë til, e them për të kuptuar të gjith, se me të vërtet, etika dhe adhurimet, pastaj, adhurimet dhe etika së bashku me bindjet dhe besimet janë aq shumë të ndërlidhura deri në kushtzim. Unë kështu them gjithmonë, janë të ndërlidhura deri në kushtzim. Do thotë deri në atmas saqë nuk ka mundësi të funksionojë njera pa tjetrën, saqë nuk ka mundësi të vresh kur kalove për njerësin e tjetrën. Do thotë aq shumë i kalivër Allahu Azza wa Jell në mënyrë të mrekullueshme saqë vërtet Islami pastaj bëhet një torsi atill saqë nuk nuk gjen njeriu hapësir nëse don të ketë çastje selektive, nuk gjen hapësir ti alejo vetes komoditetën mirë un do të marr diçka për islamin do të lë diçka tjetër nuk ose do ta marrësh të, të tërën ose do ta lësh të tërën pa ka hapësirë së vërtetë njeriu jo të të ndajë prit. Pa po, ne kuptojmë realisht se çfarë përfshin e vete etika islame do të mund të na bëni një krahasim mes etikës islame dhe disa rregullave të shoqërive të ndryshme etike. Po krahasimi është njëjtë sikurse krahasimi atyre të cilat i kanë përpitur i atyre të cilët i kanë përpitur përpiluar rregullat. Do të thotë duhet të bëjmë krahasimin me sa ti që i ka përpiluar rregullat e islamit, edhe atij që ka përpiluar rregulla të bontonit të themi europian ose ose të shekuive të caktuar ose të kohës ose të vendetave ose të shoqërive. Kemi të bëjmë me Allahun fuçi plot, edhe me edhe me njerëzit. Allahu i gjithdijshmi, i plot fuqishshmi, i urti, i gjithdijshmi, do të thot ai diës së cilit nuk i shpëton asgjë, qoftë nga e kaluara e tanishme apo nga e ardhmja. Dhe Allahu i cili i di gjitha këto, e ka përparsin ë të them kushtimisht se ndoshta nuk është e sjellshme të them për Allahun kësaj, mirëpo e ka përparsin, i ka kompetencat, i takon që vërtet vendoi të, të vendosë programet parashoft dispozita rregulla të etikës të mirë sjelljes çka do të qoftë. Pastaj Allahu është i urthi, i urthi do të thot ai i cili çdo gjë e vendos në vendin e duhur, në vendin që i takon. Pse? Se e ka për, për parçinë e dijes, e ka për parçinë e mundësisë, e ka për parçinë e fuqisë. Ai është sovran, ai është krijuesi i kësaj gjithësi, ai është Zoti i të gjithëve ja hyrëse që e pranojnë dhe ja hyrëse që nuk e pranojnë. Andaj ai derisa ai ka vendosur rregullat e mirë sjelljes dhe i ka ia ka shpallur njerëzimit nëpërmjet Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, nëpërmjet Kur'anit. Duhet do të mos deklarojmë se ato janë më të mirat, ato janë superiorat. Në anën tjetër njeriu përpiqet ç't ç't bëjë një protokol të mirë sjelljes, të vendosë disa rregulla, të përpilojë ato, të shkruajë, të formulojë, të renditë Nuk dua të them se ajo ç'e bën njeriu është e padrejtë. Nuk dua të them se ajo ç'e bën njeriu do emas është e gabueshme. Mirë po, gjithsesi do të them, edhe edhe do ta pranojmë se ajo ç'e bën njeriu është e mangët. Nuk thotë është më me të metha, dhe krahasuar me sa asaj që ka bërë Allahu, ç'ka vendosur, ç'ka përpiluar, ç'ka shpallur, me atë që ka, ka, ka, ka formuluar njeriu, kemi të bëjmë me një gjë të përsosur, me një gjë të mangët. Dhe e vremë pas taj se sa është dalimin mes asaj që është e përsosur dhe asaj që është e mangët. Ndërsa, nëse kohat do të në lejoj dhe nëse do t'i vira dhe të flasim për shemboj konkret, atëher shembollin në mënyrën mëtë mirë shembollin në mënyrën mëtë mirë e ilustran se ku është dalimin mes asë edhe besë. Allah ju shpërblev të ho gjinderuar, por nga kjo që ju thatë, ne kuptojmë që islami praformon një karakter të cili do të mund të ishte karakteri ideal për e muslimanin. Po me fjalë, me fjalë ndoshta nuk është e lehtë e kam për qëllim me fjalët tona, nuk është e lehtë të paraqesim, të, të prezantojmë profilin e muslimanit ideal. Ngase nuk do të kemi mundësi me fjalët tona ta bëjmë një gjatë tillë, por do ta bëjmë me fjalët e Allahut dhe me fjalët e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Unë do të përpiqem që të paraches disa nga citatet në mënyrë që vërtet të kuptohet se e, cilat janë disa nga pjesët identifikuese të profilet të muslimanit ose të muslimanit në përgjithsi Allah i madhruar i ka thën Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem Febima rahmetim min Allah lin të lehum, o lokun të fadha në galidha lë kalbile në fadhu min haulik O Muhammed, përshka këtë mëshirë së Allah, që Allah kështë mëshirë ndajteje ti u bër i but me ta. Sikur të ishe i vrazhhtë dhe i ashpër, ata të gjithë do të iknin prej teje. Me këto ajet e prezantohet një aspekt shumë i rëndësishëm i sjelljes së muslimanit. Apo një aspekt shumë i rëndësishëm i çënjes së tij, ajo është butësia. Butësia është një virtyt i cili fatkeqësisht shumë ku mungon. Rallë e hasim. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë Mekan e refkut fi çejn ila zane wamanuzia min çejn ila çane. Budsija kudo ço është prezente e zbukuron at çja. Ndërsa kudo ço mungon e shëmton at çja. Ço do të thot se nëse e marrim një veprë më të mirë, më të mirën çu mund ta paramendojm, një veprëm, dhe dëshirojm ta kryejm atë veprëm, nëse e bëjm me budsi, ai gjithsesi krahas ço është më e mirë do të bëhet edhe më e bukur. Kryhet bukur. Osen dofta do të themi edhe një vepër e shëmtuar, nëse bëhet me butësi mund të duket e bukur. Një tradhti që dikush i ia bën dikujt, por e bën me butësi duket e bukur, e ambalazon me ambalaž të bukur. Përderisa në anën tjetër, veprën më të mirë që mund ta paramendojmë, nëse i mungon butësia, nëse bëhet me vrasësi, ajo do të duket e shëmtuar. Edhe pse është e, e mirë por dhe të duket e shëmtuar, nëse një bëmirsit dhe shirojmë të ja ofrojmë dikujtë dhe si, e bëjmë me vrajtësi, ajo është bëmirsit e shëmtuar, bëmirsit që duket shëmtuar. Në anën tjetër, duhet të themë se ca pika identifikuese të profilit të muslimanit ideal që ndrojnë në ate që fati dërguari sallallahu aleyhi vësallem la ju u minu e hadukum, hatta ju hibbe li e khihi ma ju hibbu li nefsi. Nuk ka besuar ndonjeri juve, për juve, përderi sa vëllajt të vetë mos ja dëshiroj atë të mirë që ja dëshiroj në vetë vetës. Para me ndoni, nuk ka besuar edhe një hadith tjetër thot i dërguar i sallallahu aleyhi vësallem, el muslimu, menselim el muslimune, millisani hiu e edhi. Musliman është aj prej dorës dhe gjuhës e cilit janë rahat musliman të tjerë. Në këtë hadithin e parë, thotë nuk ka besuar ndonjeri për juve, për deri sa mos jë dëshiroj vlajtë vetë, atë që jë dëshiron vetës. Nëse i marim këto hadithet, dhe të vrejmë atë ndërthurjen, ndërlidhjen, derin kushtëzim të etikës me konkretisht ashtë me identitetin islam, me faktin e të qenit musliman. Nuk mund tjetë musliman një njeri nëse, nëse nuk janë rahat për ti, për i gjuës dhe dorës ti të tjerët. Kështu kështu ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi ve salam. Nuk mund të jesh besimtar, se thjesht besimtar është një shkallë akoma më e lartë se sa thjesht thjesht musliman. Muslimani do të jesh praktikant. ë eh, praktikant jo shumë i theksuar, jo shumë patriot, jo shumë jo shumë atlet. Thjesht një praktikant i Islamit, musliman Mirpo edhe i kitill nuk do të jetë njeriu nëse nëse e ka gjuhën e keqe, nëse ai më fjalët e tija, me aktivitetin e gjuhës së tij, shqetëson të, të tjerat. Most flasim më për aktivitetin e dorës së tij. Ndërsa nuk vjen shprehje të ngrihet në shkallë më të lartë, në shkallën e besimtarit, nëse nuk i jadon tjetrit atë që i jadon vetas. Do thonë kjo është një altruizëm, altruizëm i, i i theksuar, cilin nuk i cili nuk e hasim përveç se tek muslimani, tek besimtari islam nga se atçë ja dëshiron vetes at do të ja duet ja dëshironsh tjetrit. Atçë uren për vete, at do të duhej ta urreje edhe për tjetrin. Dhe sikur të praktikoheshin këto këto rregulla, këto udhëzime, këto këto shenja të identifikimit vetë të etikës islame, atëherë s'ka dyshim se çdo shoshrë ku do të paracite i muslimani, do të ishte shosri e bekuar, shosri e, e cila do të funksionante në mënyrë shumë të mirë fillt, dhe një etike këtijlë s'ka dyshim se ashtë me të vërtet shumë superiore. Uh, Dirëse na po bashkë bisedojme përmendim disa e er moralin dhe sjeljen e mirë, unë të doja që ju të na e përmendin i disa nga jetet e... Kurani të famshërt, në të cilat fletet për moralin, gjithashtu edhe për sjelljen e mirë. Ju lutem na tregoni pak më shumë se si na ka porositur Allahu të jemi të sjellshëm dhe të moralshëm. Pikë s'porë dua të spali, them se ë uh, moralin, morali, mirësia etika e ka përcjellur Kurani prej fillimit deri në fund. Jo vetëm uh, derisa e lexojmë, hasim hasim në në urzim e hasim në në Skëndija në Kur'an, mirë po edhe historikisht e ka përcjellur Kur'anin. Do thon pri fillimet, edhe pse Kur'ani fillimi i zbritjes së tij ka qenë në një situatë në disa rrethana të një errësire të shtresuar. Do thon errësirë mbi errësirë mbi errësirë. Në të gjitha aspektet ka pas errësira dhe ka pasur mjegullira kur ka filluar të zbritet Kur'ani. Dhe normal nevoja atbot ka qenë më e madhe se të flitet për besimin, çtë flitet për bindjet e gabuara të cilat kanë gjetur vend në thellsinë e zemrave të njerëzve. A tosh dashur çrënjosen që dhe në vend të tyre të, të ngulitin bindjet e mira dhe pozitive, të drejtat. Megjithatë edhe në këtë kohë, edhe në këtë kohë, do thot Kurani nuk e ka lënë, nuk e ka lënë moralin, nuk e ka lënë etikën, nuk e ka lënë mirësielljen anash. Bile nëse e kemi parasysh ndarjen e Historike, historike ose kronologike të zbritjes o Kuranit në period mekase dhe period me dinase të gjithë e din se në periodën mekase kryesisht e, janë vendosur bazat edhe themelet themelet e të gjitha gjerave themelet e besimit, themelet e adhurimit por edhe themelet e moralit të thonë morali i mirëfeld të thë themelet e ti janë vendosur qysh në mek qysh në periodën e hersh me të shpaljes qysh në filimin e e e thirrja së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam çauka burni arsye. E pastaj e, detajet, dispozitat, çfarë bën, çfarë nuk bën, e nuancat e, e kështu me radhë, ato pastaj janë shpallur në Medinë që e shoqëria, njerëzimi për në përgjithësi, por shoqëria e Medinës në veçanti kanë qenë më të përgatitur për të pranuar ato detaje. Në kuadrin e ajeteve të shumta që flasin është ajethi që e citova pak më herët për bucin, çu flet për bucin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj është ajethi tjetër e, në surën në surën El-Qalam. Më duket se është në surën El-Lapsit. Ajeti i katërt fare në fillim fare të kësaj kapitene të rëndësishme thotu wa inna ka la ala khuluqin azim. Themat vërtet e Muhamedit Allahu t'ka zgjedhur, t'ka përgatitur, t'ka gatuar, t'ka bërta atill çat jesh vërtet në një moral shumë të lartë. Në një moral kur thuhet moral i lartë ose kur morali, sjellja, mirësia, etika përshkruan me diçka e lartë, do të thotë diçka e cila duket për të gjitha anëve, diçka e cila lakmohet për të gjithëve, pun njëkohësisht diçka e cila nuk është e lehtë për tu arritur. Do të thon njeriu i cili çmiron lart, në të gjithëse dim se e shohin të gjithë. Pastaj Pas i ta shojnë të gjithë, shumë kush lakman thë të kësha qenë edhonë atje lartë, mirë po josë do kush mund të arri atje. I këti lë është morali Islam. Në tjetër ajet, Allah i madhruar i thotë Muhammedit s.a.w. Khudil afwa, wa amur bil urfi, wa a aridh anil jahilin. Merë më të lehtën. Njerëzit, njerëzit, merë, njerëzit të rajtoj më të lehtë, të rajtoj më ndjesë. Pastaj, urdhëra në të mirën dhe qisdor për injorantëve. Një udhëzim e, me tri fjali po të shkurtra, por megjithatë shumë interesant. Do të në thotë nëse don të të ucashësh njerëzve, të kesh kontakt me ta, me ta, të, të vendosësh ura komunikimi, atëherë parimi yt duhet të jetë ndjesa dhe lehtësia. Mos shko me njerëzit me, me, të vendosësh kontakte nga piknisja nga piknisja e vrashtësisë, nga piknisja e agresivitetit, nga piknisja e mungesës së tolerancës. Përkundrazi, Allahu Azza wa Jael don thot piknisja e muslimanit po e ban start të tij, po e ban ndjesën, tolerancën edhe lehtësinë. Don thot në këtë formë nisu edhe vendos kontakte me njerëzit. Pastaj, urdhëron në të mirën, vendose kontakt me njerëzit. Ai tjetri filloi të të dëgjojë edhe po kërkon prej teje ë Të është ofruar me gjithçka, me gjithveshat, me gjithë momentin e ti, urdhrojmë të mirën, në atë që është e dobishme për te, edhe edhe për rrethën. Pastaj ndodh që dikush ndoshta të sillet me ty me injorancë. Jo të gjithë njerëzit janë të mirë, jo të gjithë njerëzit janë të njëjtë, jo të gjithë janë të gatshëm të pranojnë fjalët e mira dhe urdhresën ka e mira. Jo të gjithë janë të gatshëm të përfitojnë nga djesa dhe lehtësimi. Ka edhe injorant, ka edhe atill, të cilin të cilin ti ofron bukë ajtë juan me gurr ajtë cilët ti ashtrin dorën e pajtimit ndërsa ai sillet me ty në mënyrë agresive ajtë cilët ti dëshiron ti ndihmosh ajtëshan vetë ofendon i këtilli është ignorant dhe sjellja e këtill është ignoranc Allahu i madhruar çfarë thotë aridh anil jahilin hiç dor prej tyre ndërsa kur është mbyetja ignoranca do thotë sjellja sjellja e e paguandur dhe e e pahishme e njerëzve duhet të potencoj edhe kët masivë çështje për ajetet që flasin për, për vlerën e moralit. Allah i madhruar në kaptinën El Furkan, një kaptin për i kaptinat e shumë madhështore të Kur'anit, që edhe emri të regon se vërtet, Furkan dënë thot, aj që i dalon të mirën nga e keqja, të bardën nga e zeza, të, të dobishme nga e damshmja. Në një pjesë të kësaj kaptinat, Allah vazhe o gjelë, në disa ajete i përshkruan vjërtytet dhe cilsit e hrabërëve të mirë të Allahot. Ta Allah subhanahu wa ta'ala Dhe një prej këtyre virtyteve Thotë Allah i madhruar Wa i dha khata behumul jahilune Kalu selama Dhe kur këtyre u drejtohen Ignorantat Ignorantit kur i drejtohet njeri U të si i drejtohet Me vrajtësi Me ofendime Me sharje Me nënqmime Me kështu me ral E kur të këtyre u drejtohen Ignorantat Qëfar që thonë këta? Kalu selaman Thonë Patsh Shpëtim çofshmi çofshim ne të shpëtuar për juve çoft bota e shpëtuar për injorantëve çofsha un i privuar dhe i kursyer nga sjellja e kthill do thotë kthill është muslimani dhe sjellja e kthill promovon Kur'anin të flasim pak edhe për një virtut tjetër të njerëzut i cili prart duhet të jetë prezant në çdo individ të flasim pak për sinqeritetin sinqeriteti është një gjë interesante mund të them se Sinqeriteti është alfa edhe omega në gjithë veprimtarinë e e muslimanit. Ngase të tre ato tërësit e islamit, e bindjet, adhurimi edhe mirësia, të tre ato rotorë i thyra është sinqeriteti. Sinqeriteti është i rëndësishëm vendimtare për të qenë musliman. Nuk është diçka, nuk është stoli, nuk është zbukurim. Nuk është diçka pa cilën ban. Jo, jo, është është esenca e Islamit. Në bindjet tua, nëse nuk je i sinqert. Thuha unë e besoj Allahun, e besoj ditën e gjykimit, e besoj Kur'anin, e besoj kët. Njeri i cili thot kështu, por nuk është i sinqert. Islami ajë disi e trajton atë, e trajton hipokrit, ngasë ai e fsheh të kundërtën e asaj që e deklaron. E fsheh mos besimin e deklaron besimin. Dhe hipokritët janë kategoria më e horret e njerëzve. Në anën tjetër, kur kalojmë te adhurimi, njëriu e cilë adhurojn kryen rituale të adhurimit por jo me sinqeritet. Do thonë vën se ti i baj për Allahun, vën se të falet për Allahun, të haxhoroj për Allahun, të jap lëmosh për Allahun, të kryej haxhin për Allahun, ai një gjë të tillë e bën për dikat tjetër. Edhe kjo është një lloj hipokrizie e cila nuk është hipokrizie besimi, por është hipokrizia e adhurimit. Ëh dhe dhe quhet dyfytyrsi ose quhet shefatsi. Po në anën tjetër kur kalojmë te mirësia dhe te etika edhe aty nevojitët sinceriteti. Por aty sinceriteti manifestohet manifestohet në tjetër form. Manifestohet me glirësin e zemrës dhe të shpirtit. Ajo që islami e qua në selamet të sadër, që të pastroj edhe të tambroj zemrën e vetë muslimani nga qfardo uretje, nga qfardo paradjukimi, nga qfardo rezerve ndaj tjetërit. Te jetë aq i pastër, aq i mirë sa që in sistimi i islamit thashë që muslimanët të kaloj gati në naivitet. Do thon pak pamrit të naiviteti, që njerëzit ta kesh përdorin, ta shfrytëzojnë për të keq, apo aty duhet të ndalet. Mirë, por deri në atmas duhet të ndihen njerëzit, duhet të arsyetojë ata, duhet të të mos i parajykojë duhet gjith gjithsesi të ketë mendim të mirë për ta e kështu me radhë do thonë sinqeriteti vërtet në islam është një gjë e madhe dhe është një virtyt të cilën duhet ta kenë muslimanët apo duhet të jenë të pajisur me të deri më tani ju na treguat rreth asaj se çfarë na ka porositur Allahu me pastaj pas një shpote që do të bëjmë do të flasim edhe për të dërguarin ton pasi jeta e tij është më plot shembuj praktike ju do të mund të na përmendni diçka nga jeta e tij preferoj të tani të shputim më për pak çaste sigurisht do të kthehemi bash për të pasbiseduar në lidhje me këtë temë Të nderuar teleshikues, tani ne do të ndajmi për pak çaste, ju sigurisht duhet të qendroni me ne sepse rikthehemi pas pak. Muhammad Ashraful Arab wal Ajami Muhammad, Khairu man yamshi ala qadami سيد المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاج رسول الله قاطبه Sëremu alikum të ndëruar të lishikusë, rikë tëhemi, me mua në studi është hoqja jon e krema, vdiu, me cilin bashkë po flasim për karakteristikat e etikës islame. Hoqjin ndëruar, dire me tani nga shpjeguat se që farë thotë Allahun në lidhje me etiken, me moralin e përgjësi, me lidhjen e karakterit ideal të muslimanit. Tani do doja të ndalimi pak nga jeta e profetit, ku do të mund të nga përmendin, do një rast që ja vlijen të përmendit tani rastat që a vlen gajeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të përti ilustruar me to janë të shumtë. Janë të shumta, të panumërta. Madje jo vetëm kaç nuk dua të me kët të them se kemi mjaft çka të flasim, mirë po dua të dëshmoj se nuk mund të shkëputemi nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të folur për etikën islame. Ashtu sikur nuk mund nuk mund të shkëputemi nga ajetet kuranore ose Edhe nuk mund të tendencës së tij na për të luftuar të keqen dhe në udhëzim për të mirë. Ashtu. Do të thot, por ashtu sikur edhe nuk mund të ndajm vet ajetet, ajetet nga hadithet ose udhëzimet kuranore nga virtytet profetike. Pas çdo bekime të Allah të çofshin mbi të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Gjithë jeta e Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte ishte shembull për neve me dëshmin që e citova pak mëherët ajetin e surës El Kalem, ti me të vërtet jenë një shkallë shumë të lartë të moralit. Nëse i analizojmë detajet e asaj biografie, detajet e asajve primtarie, do të vrem se me të vërtet Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nuk është shtirë, por ka qeni sinqert në sieljet e tia, ka qeni sinqert në dëshirat e tia, ka qeni sinqert ata që vërtet njerëzimit ia ka dashur të mira. Po fillojmë nga fillimi i shpalljes, fillimi i misionit të tij, fillimi i thirrjes ka e vërteta, i cili ishte plot edukat, i cili ishte plot plot inspirim subhanallahu, do të thotë Muhamedi sallallahu alejhi dhe ve sellem vetëm sa nuk e çonte veten e vet poshtë, vetëm sa nuk e shkatronte veten e vet nga dëshira e madhe që njerëzit të udhëzohen. Nuk flinte, nuk pushante, nuk kursente asgjë nga mundi, nga koha, nga pasuria e ti, nga rehatia e ti dhe komoditeti, vetëm e vetëm që njerëzit të odhëzohen në rrugën e Allah të fëqipllot. Nuk linte të bimë ku ishi njerëzit e të mos shkonte për të aprezentuar atyre islami. Mundojnë të gjitha mënyrat, nga njerë, nga njerë, do në thëtë, Allahu e kishte qortuar, Fela alla ka ba'h'u nafsaka ala a'tharihim illam yu'minu bi hadha al hadith asafa. O Muhammad, nga keqardhja pse ata nuk po u besojn fjalëve të Allahut, a thua vallë do ta shkatërrosh ti veten tënde. Do thon, ishte në situata të atilla sa ishte në gjendje të sakrifikonte, të, të flinte veten e vet, ashtu sikur se kishte sakrifikuar rehatin, komoditetin, kohën, qetësinë, pasurinë e vet vetëm e vetëm që njerëzit të besonin. Ose nganjëherë ishte duke biseduar me dikë, me ndonjë person i cili në syte e Muhamedit sallallahu alejhi dhe selem dukej se ishte me autoritet osht, ose ishte pria, priatar, udhëheçës me pozitë, me famë, me çto më radh. Dhe vinte ndonjë nga muslimanët e dobët, ndonjë nga muslimanët e varfër. Një herë i erdhi një i verbër dhe dëshironte ta pyyste nga për një çështje të Islamit e cila krahasuar me temën që diskutonte me këtë njeriu e mall që pyetje ishte fare banale dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ia dha përgjigjen shkurtimisht. Duke mos e kthyer fytyrën ka i dobti, i erdhi vretje nga Allahu fuqiplot. Abasa wa tawalla in jaahu al-a'ma wfrint wa ktha ushpinën për shkak se i erdhi, i erdhi i verbri. Mir po Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem edhe pas kësa, edhe pas këtij çortimi nuk e ndjeu veten keq. Por sa herë takonte atërorin, vërtin i thonte mirë se erdhe ti për cilin më ka çortuar mua Zoti im. Domthon kjo ishte sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me çdo njeriin sjellje i mirë. Ishte ishte shumë i etur, kishte dëshirë të madhe për çdo njeriin që të udhëzohej, edhe që të shihante knatësinë e Allahut fuçiplot, të shihante ëmbëlsinë e të jetuarit në hijen e Islamit. Ë kishte vdekur njëri prej hipokritëve në Medinë, një hipokrit i dëshmuar Abdullah i bën Ubej i bën Seluli. Kishtë ardhur i biri, që ishte një muslimani mirë, dhe i thëtë ojë dërguar i Allahot, më ka vdekur babaji, dhe unë e di, ashtu sigur se e di edhe ti se qëfar babaji kam pasur, ka qenë hipokriti dëshmuar, me gjitha te, unë e kam dashur përshka këta afërsis biologike që kam pasur me te, dhe më dhim pësët, pëse ka vdekur në atë gjendje, të lutëm ojë dërguar, a ma jepë pelerinën tënde. Ama fal pelerinën tënde ta të mbështjellun babain tim, ndoshta Allahu azza wa xal ja lehtëson cendëjan. Dhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam nuk unguroi, nuk unguroi çet ia ja jap pelerinën edhe pse ai i vdekur i ishte armiki i dëshmuarit të dërguarit sallallahu alejhi wasallam. Shpesh e kishte, e kishte shqetësuar, shpesh i kishte shkaktuar situata të pakënaqshme kështu më radh. Megjithatë, nuk um iaftua vetëm me këtë. Por shkoj edhe unisë për tja falur Namazin e gjenazës Unisë për të kërkuar falje për te I erdhen vrejtjet nga qieli Allahu i madhruar thot Istagfir lehom Eulat istagfir lehom Intestagfir lehom se bëjnë e mërëten Felinja u fir Allahu lehom Thot ti ndash kërko falje për ta Ndash mos kërko Mirë po dhe nëse kërkon 7-10 her falje për ta Allahu nuk do t'i falë ata hipokritet Omeri Omeri radiallahu an I thot oj dërguari allahu të lut ti edis çfarë njeriu ka t'hen ai mos shko për t'ia falur xhenazën a, a a nuk po e shesë se Allahu të ka thënë edhe 70 herë të kërkosh falje për ta Allahu nuk do t'i fal. I dërguari sallallahu alaihi wasallam i thatë largohu o amer nga rruga ime vallahi sikur ta dia se nëse kërkoj falje për ta më tepër se 70 herë do të bëj dobi un do të kërkoja më tepër se 70 herë falje për ta. Do thot dëshira e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nas një mënyrë nuk ishte që njerëzit ti ndëshkoj, që njerëzit ti privoj nga e mira. Nuk ishte dëshira e ti që të shfrytzoj e përsin e ti që i afronte situata dhe momenti e që të hakmiraj nga njerëzit. Këtë e dëshmanë mos mire edhe sielja e ti me rastin e shlirimit të mekës. A i shkoj si triumfues, hyri si fitimtar në meke, në kryet të një ushtrije gjigante prej 10.000 luftarve dhe shkoj të këta njerës cilët për 2 dekada resht e kishin përsekutuar, e kishin terrorizuar, ë kishin ushtruar mbi te çdo lloj dhune, e kishin përzër, ja kishin marr pasurinë, e kishin ishin munduar ta vresnin. Megjithatë, përshkrimet që i bëhen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në momentin e hyrjes së tij në Mekë, janë mend janë të mrekullueshme dhe janë shumë interesante. Thotë transmetuesi kan parthë dërguarin sallallahu alaihi wasallam duke hyrë në Mekkë hipur në në tashaluarën e tij, në kafshën e tij dhe thotë nga modestia e madhe e kishte ulur kokën aq shumë sa çmjekra gati sa nuk i pre, sa nuk i prekte shalën e e, e kafshës, të kalit apo devës, në çka ka qenë. Pse nga modestia e madhe, njerëzit ndasi situata i kap një euforië e madhe dhe ndasi situata zakonisht bëhen krime të luftës, edhe bëhen masakra të ndryshme, edhe krime kundër njerëzimit, por në rastin e çlirimit të Mekës nuk ka ndodhur asnjë nga këto. Pse? Për arsyesën kryetase e ushtrisë ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. A tërojë ndëruar me gjithë këto beqateci e posodën Islami, nga ana tjetër kanë njerëz që e shohin si të ku fizuar në kuptimin që mund jetë për moralin për jo dhe për shkencen, ose mund jetë për një veprim të tilë për jo dhe për tjetrin. Sa është islami gjithë për shires? Neve pak më herët falem për ignorancën dhe ignorantët në kuptimin praktik të fjales. Oh. Se dalon teoria edhe praktike, respektivisht dalon ignorancëa teorike dhe ignorancëa praktike. Ignorancëa praktike është kër njeri ju silet me silet pa gdendura, jo me qëlim të keçë ndoshta, por por çkaqse nuk di të sillet më mirë, edhe i ktilli është i njohurant. Mirpo ignoranca akoma më e rrezikshme se kjo, nga se kjo ka mundsi të gëndet apo të përmirësohet. Ignoranca akoma më e rrezikshme dhe më e dëmshme se kjo është ignoranca teorike, ajo që njerëzit mendojnë se dinë e në fakt nuk dinë. Dhe t'ktilët janë në pozicionin më të palakmueshëm për arsye se ai që mendon se di, ai nuk pranon as asçë ta mësosh ai nuk pranojn as çt as nuk i shkon mendja çt të mësoj. Afat fatkesisht ai nuk di. Dhe ignorantët kanë çndrime të ktilla, ata që nuk e njohin Islamin, a mendojnë se din diçka. Pretendojnë se Islami është, sigur na thënë neve nganjëherë, ndoshta nga, nga mirësjellja, të them mirësjellja e të i dukshme dhe e rrajshme. Islami është i mirë, ne e dim se është i mirë, mirë po nuk është për këtë kohë. Islami është kështu edhe kështu, mirë po tanë kanë ardhur kanë ardhur kohra të tjera ekstomera. Jo vllai i nderuar. Islami e përmendan në fillim. Burimi i Islamit është Allahu Fuqiplot. Dhe Allahu çështë i gjithdijshmi, çështë në vazhdimsi Zoti elë zotruesi i kësaj dhunjaje, elë i kësaj bote, i gjithë kësaj që ekziston, ai është ai i cili e ka e ka bërë Islamin të mirë dhe aktual të përdorshëm vetë dobëshëm për çdo kohë. Andaj edhe rregullat e sjelljes islame Jan ato cilat nuk ndryshojnë. Fundja ndryshojnë standardet e njerëzve, ndryshon mënyra e veshjes, ndryshon ndoshta mënyra e të ushqyerit, ndryshon teknologjia, ndryshojnë, e, ndryshojnë e, mjetet e udhëtimit të çdo merat. Mirpo sjellja e njerëzve nuk duhet të ndryshojë. Ngase ajo që ka qenë e mirë prore, ajo është e mirë edhe sot. Ajo që ka qenë në vazdimsi e keqë, ajo është e keqë edhe sot. Edhe këto dy gjëra nuk ndryshojnë. Andaj Atë çë ajo çë mua më pëlqen nga sjellja e njerëzve është e njëjta e cila mund t'i ketë pëlqyer gjyshit tim ose stërgjyshit ose njeriu në kohë të lashtë. Pse? Për arsye se sjellja e mirë, është sjellja e mirë, e, ndryshimet në kohë, në standard, në teknologji nuk ndikojnë në sjelljen e njerëzve. Dhe nuk e bën sjelljen e mirë të keqë dhe anasjelltas. Për këtë arsye, edhe nisur nga ky fakt shumë i thjeshtë, ajo çë herët sipas islamit ka qenë mirë ajo sot është e mirë, kështu do të vazhdojë të mbetet. Andaj nuk ka drejt dikush sot thotë se rregullat e mirë sjelljes islame kanë qenë për një kohë ndërsa nuk janë për kohën e sotme. Le të sjell dikush për hyrë një argument të vetmin në të cilin do të argumentoj dhe do të dëshmoj se një kërkesë islame është e pavendt, një dispozit islame është e padrejtë, një sjellje islame është e keqe nëse dikush sjell si një argument të vetmin a jemi në gjendje që të flasim me të? Mirë, por një gjë e tillë është e pamundur. Më e keqja është se njerëzit flasin, sikurse thot populli ynë, e flasin fjalën hava, do thënë fjalë të cilat nuk mund të lidhen askundin tok. Vetëm i lshojnë fjalët ashtu, edhe ato pastaj nuk kanë kur farbaze, edhe nuk mund nuk mund të të, të veprojnë sipas atyre fjalëve ku jendruar etika islame para përveç se na mëson të sillemi mirë me vetveten, gjithsesi prioritet ka edhe sjellja e mirë me të tjerët. Cilat janë ato përgjithësi ndaj individit për vetë personalitetin e njeriu, por edhe e qalsh i të tjerëve. Ktu është, këtu është mrekullia e islamit. Edhe këtu është bukuria e sjelljes islame. Nga se nëse njeriu të themi, është i sjallë shëmë e vetë vetën. Nuk ka bërë kushe disë e që farë pune, për arsye se në shpirtin e ti edhe në natyren e njëriut është që për vetët të dojtë mirën. Për këtë arsye, aji cili ushqehet mirë, vishet mirë, aji bëjt i këndshëm përsyt e njerëzve, nga se syri i njëriut e donë të bukurën. Me gjithë atë e, askush nuk e lafdron, e, nuk është virtut, donë thotë Dukja është një gjë e mirë, por nuk e lafdron dikosh me thonë që farbure ish filani, pse se e kishvesh këmishën e bukur, ose duke i bukur, ose kështu më ra. Ndërsa, në momentin kur aj, ato të cilat i ka për vete, u afron të tjerve, jo të lej vetën keqë, po për shemblë, një ushqim nuk e ha vetëm, por e ha bashkë me mikun, ose e ha bashkë me nevojtarin, ose bashkë me të varfrin, ose bashkë me musafirin, ose kështu më ra. Kështu më ra me automatizëm bëhet virtyt. Edhe për këtë njeriu lavdrohet, e lavdrojnë të tjerat. Cilja ndaj të tjerëve ashtajoj e cila kërkohet prej muslimanit. Edhe ajo çon vërtet muslimanin e bën të veçantë. Ndërsa kur thuhet tjetri ose të tjerat, atëherë këtu mund të hyj çdokush. Ai tjetri mund të jetë miku yt, mund të jetë i afërmi yt, mund të jetë dashamiri yt, mund të jetë vëllai yt. Por mund të jetë edhe në vend të mikut, armikut. Në vend të dashamirit, ai që ta dëshiron të keqen. Në vend të afërmit, i largtësin. Në vend të vllait tënd, ai i cili nuk e njeh. E ndaj të gjithë këtyre, edhe ndaj atyre të tjera që shndrojnë mes këtyre kategorive, muslimani ka obligime. Obligimet ndaj miqshve, dashamirëve, të afërmve, farefisit, vëllëzërve e kështu me radhë janë të qarta, por arsyesa në një far mënyrë Allahu edhe në mënyrë biologjike e ka instaluar i ka instaluar ato emocione në në në në çënjen e njeriu, çajit ja doj të mirën të afërmit, të kujdeset për familjarët. Ti doj farefisin e kështu me radhë. Sjellja e mirë me vetveten dhe njëkohësisht me të tjerët, as garant si për çënë robi e i dashuri Allahut. S'ka dyshim ska dyshim se do thot, të thotë te kjo do të kthehemi se tash e kë hapur një temë e cila vërtet është shumë interesante mirë po do të kthehemi desha të them Islami nxit sikur se ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur e kanë pyetur çka është mësmiri i Islam ka thënë tu tha emu atama wa taqra as-salama ala man arafta wa ala man lam ta'raf mësmiri i Islam është çka ta ushçesh të, të uritorin njëto uritor në rrug ta ushçesh kjo është mësmiri Por krahas kësaj mësmiri është që të përshëndesësh me selam atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh. Ne njerëzit sot e llogaritim mirësjellje derisa përshëndetemi, mirë po përshëndetemi vetëm me njerëzit që i njohim. Njerëzit e panjohur nuk i përshëndesim. Në të vërtetë kjo është gabim ose më mirë të them është lëshim, ngasë ne duhet të i përshëndesim edhe ata që nuk i njohim. Se nuk mund të ndodh, nuk mund të ndodh që njeriu të ofendohet nga përshëndetja. A mund të ndodh, nuk mund të ndodh. Përkundrazi, edhe ai i huaji i panjohurë nga përshëndetja do ta ndihetën mirë. Do ta ndihetën shumë mirë, edhe edhe do të buzqesh, do të përshëndetë edhe ai ty, edhe pas 2, 3, 5 ditë përshëndetje, ç ata dy njerëz që deri dia ishin të panjohur, do të bëhen të afërm, do të të i kalojnë edhe një një, një hap për të komunikuar edhe për t'u ofruar njëri me tjetrin eksisoj edhe bamirësitë ndryshme, edhe sjelljet e mira, do thot, të thotë tek i huaj i kanë vlerë shumë të madhe. Kjo nuk do të thotë se tek i, i njohurë nuk kanë vlerë. Përkundra si çdo bamirësi, nëse ja bën të afërmit, ai ka vlerë të dyfishtë, ngasë si është edhe bamirësi, është edhe mbajtje e e, e afërsisë. Mirpo edhe të huajin nuk duhet ta harrojmë, edhe tjetrin nuk do ta harrojmë. Nuk do ta harrojmë edhe atë të cilit nuk nuk i kemi bardh. Madje nuk do ta harrojmë edhe këtu duat përmend e, shem, shembol nga jetët dërguarit sallallare nuk do të harojme edhe armikun aji cili na ka bërkeq e ne të keqen tja kthejm jo vetëm me të mirën tja kthejm me më të mirën ashtu si kurse na ka urdhruar Kurani idfa billet i hi ahsen të keqen kthejm me më të mirën fe idhelle dhi bejna ka u bejna hu adavetun ka enna hu alijun hamim dhe ke për të farë se aji në mesteja dhe cilit ka armikësi dot shndrohet në çka? Në një mik shumë të afërt, në një dashamir. Kësi soi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur triumfoi në Mekë dhe i tuboi të, të gjithë njerëzit në një shesh. Për ti pyetur, çfarë mendoni ju se do boj të bëj unë me ju sot? Ju të cilët deri në këtë moment ishit armiqtë më. Ju të cilët do të ishit në gjendje të bëni të pamundurën vetëm e vetëm për të më vrarë, për të më dëmtuar, për të më asgjësuar, për të më ndalur. Çfarë më çfarë mendoni me tash ju se un do të bëj me juve? Në momentin kur ju nuk kishit mund, kur kishit mundsi të më terrorizonit, të më torturonit, kur nuk kishit mundsi do të bëni të pamundurën për të më vrarë. Tash që e dini se un kam mundsi të bëj me ju çfarë të dua, çfarë pretni? Ata i dhanë një përgjigje interesante. I dhanë përgjigjen jo duke u nisur nga meritat e tyre, por i dhanë përgjigjen duke u nisur nga ajo çfarë ata dinin për te tan e hun karim o bnu ahin karim ne dim se çfar meritoj e dim se çfar te kemi bër por nikosisht e dim edhe kush je ti edhe çfar njeriu je ti andaj presim prej teje vetëm hajr edhe vetëm mirësi çfar u tha muhamedi sallallahu alaihi wasallam idhhabu fa antum al-talaqa shkoni të gjithë jeni të amnestuar të gjithë jeni të falur të gjithë jeni të ndjer nuk do të hakmirem sot ndaj askujt i kthi lishte muhamedi sallallahu alaihi wasallam Hëndëruar koha është e kufizuar, por doja që pa pak fjalë të na përmendeni atë në lidhje që ju kërkova më herët. A është kush për të gjetur i dashuria Allah, e Allahut, sjellja e mirë më të tjerët? Ëh, Allahu i madhruar e ka kushtzuar deri në maksimum që njeriu nuk ka mundësi të jetë i mirë me Zotin e i keq me njerëzit. S'ka mundësi. Edhe për këtë do ti do ti jap disa shembuj, edhe me këta shembuj shpresoj se do ta përfundoj. Namazin kur e fal njeriu dal prej xamis, nëse sillet keq me njerëzit, ka rrezik që namazi i i të mos jetë i pranuar tek Allahu fuqi plot. Xherimi, ç'është një adhuroim shumë sublim, shumë i sinqert, shumë i mirë, Allahu Azzehuallehu e çmon dhe e vlerëson shumë lart. Sot Muhamedi Sallallahu Alei dhe Sallam ai i thënë nuk i lën gënjeshtra të dallaveret fjalë të keçia, mos ta lej as ushimin edhe pijen, se vetëm është duke duruar uri edhe etje, nuk është duke xheruar çë do të thotë se xherimi një ibadet shumë diskret, vetëm për Allahun bëhet, por nuk do të pranohet nëse një musliman nuk i përmirson sjelljet si e mira. Kur është pyetja e Zeccati edhe sadakat, lëmoshat e ndryshme, Allahu i madhruar thotë: "Ja ju helal dhina amenu la tubthilu sadakatukum bil manni wal adha." Hu ju thërkini besuar, mos i çani poshtë, mos i shkatrroni lëmoshat tuaja, duke i përmendur edhe duke i shqetësuar njerëzit me to. Ndërsa kur është pyetja e Haxhit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam thotë më në haqqë, felëm jërë fëth, thua lëm jëfësuk, rëgja a më në haqqë hi ke jemi walë dhe të hoëmmo, aje cilë e krynë haqqin nuk ban delikte verbale me njerëzit, nuk shkakton incidente fizikesht, Ai do të kthehet i pastër prej hazhit sikur at ditë që e ka lindur nana, i pastër prej gjënave. Çka do të thotë kjo? Krejt thuvdurime, namaze, agjerimi, zeçati dhe haxhi kryhen për Allahun Azzehual. Mir po në momentin që njeriu është i pasjellshëm me njerëzit, ajo paraçet defekt edhe që, edhe ato adhurime që kryhen për Allahun të jenë të pranuara tek ai. Atë roje ndërruar ne dal nga dal ritëm në fund të këtë emisioni, por si përmbyllje për, për këtë emision do kërkoja nga ju një mesazh për gjithë shikuesit tan në lidhje me. Mesazhi do të jetë shumë i shkurtër. Të mundohemi të gjithë të bëhemi të mirë me Allahun dhe të mirë me njerëzit. Por derisa sot kemi të atill që mundohen të jenë mirë me Allahun, keq me njerëzit, ose të tillë që mundohen të jenë mirë me, me njerëzit e nuk janë mirë me Allahun. Pa i bërë të dyja këto, pa funksionuar as edhe linja vertikale, as edhe linja horizontale, nuk ka prosperitet. Atëherë xhënëruar Allah ju shpërblet dhe potënie tin mesazh po e përmbyll dhe unë kthem emocion. Allah ju shpërblet dhe i shërndër që ju kisha në studio. Kënaësia është e imi të ndërruar të rishikues, në e këtu të të ndahemi, bashkë do të akohemi javin që do t'vjen. Dere atëherë, pa që jam ishira dhe pe katita, laut të qofshin me ju.